A Lady Armitage roncsa olyan volt, mint valamiféle ősi teteme. A gumibodítású szövetgombójat, amely a hajó külsejét vette, most arra megégett és elszakadozott, mint a hámló hús. A vasgerendákból álló belső szerkezett tagjai törött, kormos bordaként emelkedtek az égre, és elgörbültek a hőségtől és a becsapódástól. A roncs hátsó részébe található motorház viszonylag épnek tűnt, abár éppen ezt nem volt olyan egyszerű megítélni, mivel egy része a becsapódáskor belefúródott a földbe. Az utas gondola, amely általában a léghajó alsó részén helyezkedett el, most felfelé és hátra meredezett. Kiszúrta a hajó alját és csúnyán eldeformálódott azon a helyen, ahol a belső szerkezet támfáival találkozott. Az egész hajó szörnyű pusztításról árulkodott, és Newbury-nek tapasztalata minden borzsájára szüksége volt, hogy menet közben megőrizze a nyugalmát. A roncs mélyéről még mindig szivárgott a gőzés a füst. Ahogy Newbury és Veronica megközelítette a gondola eldeformálódott külső ajtaját, Newbury úgy érezte, újra figyelmeztetnie kell asszisztensét azokra a veszélyekre, amelyekkel odabent találkozhatnak. Vigyázzon, nehogy bármihez is hozzáérjen, még minden forró lehet a tűztől. És a feje fölé is nézzen néha, a roncs még nem szilárdult meg, és ahogy hűl a fém, a hajó darabjai beomolhatnak. Mi pedig bentrekedhetünk, vagy még rosszabb is történhet. Newberry arcaelé emelte a karját, hogy így próbálja meg elhárítani a halál és az éget gumi iszonyú szagát. Veronika követte a példáját, és újra az arcaelé tartotta a kölcsön a szoknyája a szegélye már vastagon sáros és kormos volt, ahogy leért a földre, a cipője pedig mocskos a törmeléktől. Veronika próbált nem tudomást venni mindenről. A gondolába vezető ajtó csúnyán behajlott, most csak egy megfeketedett keret állt ott, ahol egykor nyilvánvalóan egy kifinomult ajtónyitó mechanizmus működött. Veronika bekukkantott, de a sötétségen és a vasgerednákon kívül nem látott semmit. Biztos benne, hogy ez a legjobb út befelé? Ha mennyire meg tudom ítélni, úgy tűnik, hogy ez az egyetlen út befelé. Newberry körülnézett, hogy megerősítse a gyanúját. Egy percig sem bíznék abban a Stokes fickóba, de ebben az esetben jól tájékoztatott bennünket. Hadd menjek előre. Newberry óvatosan megtapintotta az ajtó külső szélét. Még mindig meleg. Majd két kézzel belekapaszkodott, és belódult a megcsavarodott fémnyíláson. Veronika figyelte, hogy Newbury eltűnik odabent. Nos hát, előre a királynőért és a hazáért, gondolom. Ezzel megragadta az ajtókeredet, és Newbury nyomába maga is belépett. Odabent Veronika csak nehezen tudta felmérni a hajó arányait. Feltételezése szerint az egykori előtérben állhatott, ha bár a tűz és a szerkezeti károk miatt ezt most meglehetősen nehéz volt megállapítani. A Lady Armitage a többi léghajóhoz képest talán kicsinek számított, a földön viszont hatalmas hajónak tűnt, az utas gondola pedig hasonlóan lenyűgöző arányokkal rendelkezett. Newbury a gondola elején található felé igyekezett, már ha Veronikának sikerült jól betájolnia magát. Figyelte, ahogy munkaadója átmászik a megfeketedett bútorokon, és más, azonosíthatatlan tárgyak még ki nem hűl se lakján. Newbery hátra fordult. – Megpróbálom megkeresni a pilóta irányító fülkéjét. Veronika a másik irányba nézett, és igyekezett ösvényt találni a pusztítás színhelyén. Oh, – Ó, és miszt habsz? Igen? Legyen óvatos! Veronika elmosolyodott Newbery nyilvánvaló aggodalma hallatán. Az előtér, vagy ami megmaradt belőle, hosszú négyszögletes terem volt, mindkét túlsó falán egy-egy ajtóval. Mivel Newbury az orr felé igyekezett, Veronika úgy döntött, hogy a másik irányba indul és megnézi, mit találhat a hajó hátsó részében. Miközben óvatosan lépkedett a homuval borított padlón, feltételezte, hogy az utasok számára fenntartott rész felé halad, mivel a gondola belső terének legnagyobb része, mintha abba az irányba esett volna. Miután átküzdötte magát egy kiéget védő deszka mellett, majd lebukott a lelógó, összegubancolódott fémkábelek elől, megállt az ajtó előtt. A bejárat viszonylag épségben maradt, habára a lágnyelvek nyilvánvalóan felcsaptak a keret mentén, fekete koromnyomokat hagyva maguk után. Veronika tépelődött. Tudta, hogy a túloldalon valószínűleg belebotlik majd néhány holttestbe. Mély levegőt vett és megacélozta magát. A szájpadlása már kezdett hozzászokni a bűszöz, a ruhájára pedig annyi mocsok, por és korom tapadt, hogy már tudomás sem vett róla. Veronika a kilincsért nyúlt, de azonnal visszahúzta a kezét. A kilincs még mindig forró volt a tűztől, és a lány tudta, hogy még a vörös bőrkesztyűn keresztül is megégetné a kezét. Ezen kívül pedig úgy tűnt, hogy a hőség miatt maga az ajtó is beszorult. Veronika hátralépett. Körülnézett, hogy figyelje valaki, majd a térde fölé emelte a szoknyáját, és lábával megcélozta a bejárat közepét. Az ajtó engedni látszott egy kicsit a keretbe, és repedezni kezdett, ahol a hőség nyomást fejtett ki a fára. Veronika újra próbálkozott, ezúttal teljes testújával neki csapódott az ajtónak. A bejárat végre engedett, és neki csapódott egy vasgerendának, ami a túloldalon torlaszolt el az utat. Veronika egy pillanatra eltűnődött, vajon a Newbury odaszalad-e majd hozzá az aj hallatára, de eltelt egy kis idő, és semmi nem hallatszott. Így Veronika úgy döntött, hogy tovább halad. Neki feszült az ajtónak, és megpróbálta átszuszakolni magát azon a résen, ami a bejárat, meg a gerenda közt nyílt. Kalapját a hóna alá csapta, így sötét hajának egy része leomlott, gondosan elkészített frizurájából. Veronika átmanőverezett a túloldalra. Oda bent még mindig érezni lehetett az égés után hátramaradt hőt. A padlót ragacsos, sárszerű törmelék borította, ami Veronika feltételezése szerint akkor keletkezett, amikor a locsoló vize összekeveredett a korommal és hamuval, aminek eredményeképpen fekete massza öntötte el a földet. A lány körbenézett, aztán rémületében még zsebkendője is kiesett a kezéből. Iszonyodva merett az elétáruló látványra. Az egymás mögött elhelyezkedő ülésorokat megtöltötték a halottak maradványai. Szörnyűséges, csontvásszerű tetemekültek a végső agóniába merevedve. Belekapaszkodtak az előttük lévő ülésekbe, a szomszédjaiknak sikítottak, vagy menekülés közben elterültek a padlón. Úgy tűnt, mintha valaki egy iszonytató diórámát rendezett volna be ebbe a szörnyű terembe. Egy kriptát, amelyben a jelenlévők az Istennel való találkozásra vártak. Veronika lassan közelített, miközben igyekezett legyűrni a torkába feltörő epét. A szeme megtelt könnyel. Ez volt a legborzasztóbb látvány, amelyel élete során szembesülnie kellett. Azon töprengett, miért maradt ülve az utasok legnagyobb része, miért nem próbáltak kiugrani a léghajóból a becsapódáskor, vagy legalább fedezékbe bújni annak reményébe, hogy így túlélhetik a bekövetkező ütközést. A holtestek mind megfeketettek és összeégtek. A megfőtt hús még mindig a csontokra tapadt. A rémült sikójok az arcokra rögzültek. Veronika nem tudta megállapítani, melyikük lehetett férfi, melyikük nő, eltekintve az itt-ott előforduló ékszerektől egy-egy nő nyakában. Ahogy közelebb hajolt a holtestekhez, megtalálta a választ a korábbi kérdésekre. Az utast hozzákötözték a székéhez. A bal lábát egy gyűrű fogta az ülés első részéhez. Veronika újabb és újabb testet ellenőrzött, és úgy találta, hogy mind ugyanolyan volt. Nem csoda, hogy az emberek nem próbáltak elfutni. Nem is tudtak volna. Veronika finom esőcseppeket érzett az arcán. Felnézett. Magasan a feje fölött meglátta az eget, a hajó szétszakadozott testén keresztül. A belső szerkezet törött rúdjai az egyre halványuló délutáni fény felé meredtek. Szinte azonnal rájött, hogy a vízpermet nem esőcseppektől származott, hanem alocsolókocsikból, amelyekkel korábban oltották a lángoló léghajót. Ennek nyomán pedig a gerendákról még mindig csöpögött a víz. Körülnézett hátha talál valamit, ami hasznára lehet. Meglátott egy lyukat a helyiség bal oldalán, amelyet nyilvánvalóan a tűzoltók vágtak kívülről, amikor megkíséreltek túlélőket keresni. Eltűnődött azon, vajon ők hogyan reagáltak az elébük táruló látványra? Vajon ők is annyira elborzadtak, mint ő maga? A lány végre megadta magát a rajta eluralkodó iszonyaton és a földre hányt. A szeme csípet, miközben újra és újra ők rendezett. Még már semmi sem maradt, ami a teste kiadhatott volna magából. Ott állt lihegve, és azon merengett, vajon képes lesz -e valaha is kimosni az égett szagát a hajából és a bőréből, vagy ami még rosszabb, a rémálmaiból. Talán mégiscsak kint kellett volna maradnia. Megfordult, mint meghallotta, ahogy az ajtó a gerendának csapódik. Newberry lépett a helységbe. A férfi köhögni kezdett, amíg melegtestek bűze marta a torkát. Istenem! oda sietett Veronikához. Jól van! Veronika köhögött. Nem vagyok biztos benne, hogy valaha is jó leszek. Egyszerűen képtelen vagyok felfogni ezt a pusztítást. Olyan sok ember halt meg. Élve elégtek a lángok között. Micsoda borzalmas módja ez a halálnak? nyúbori szomorúnak tűnt. Nem lehetett hosszú a szenvedésük, amikor a gáztartály kiukat, több hatalmas tűzgolyó futhatott végig a hajón. Ez valószínűleg megmagyarázza, hogy miért vannak még mindig a helyükön. Veronika lekoporodott az egyik sor mellé. Ez, és a tény, hogy minnyáján meg voltak kötözve, mint a közönséges bűnözők. Ezzel megmutatta newber az elszenesedett kötelet, amely a legközelebbi utas bokáján lógott. Stokes nem hogy a rabokat szállítottak volna. Gyanítja, hogy megpróbált eltitkolni valamit? Úgy vélem, saját magát próbálta fedezni. Veronika pislogva felegyenesedett. Mit talált az irányító fülkében? Semmit. Ó. Veronika elfordult. Szeretett volna minél távolabb kerülni ettől a borzalmas látványtól, aztán megállt, amikor Newberry folytatta. Pontosan. Semmit. Sem a pilótát, sem a segédpilótát nem találtam meg. Holtestek nincsenek. Semmilyen bizonyíték nem mutat arra, hogy egyáltalán ott lettek volna. Úgy tűnik, mintha a pilóta egyszerűen ott hagyta volna a vezérlő egységeket. Veronika homlokát ráncoltak. Ön szerint ezért zuhant le a hajó, mert a pilóta nem volt a vezérlő fülkében? Lehetséges volna, hogy még a becsapódás előtt kiugrott? Vagy előfordulhat, hogy itt van hátul és nem tudjuk megkülönböztetni a többi utastól? Feltételezem, hogy bármi lehetséges. Newberry felpillantott és észrevette, hogy kezdett sötétedni. Jöjjön, szerintem már eleget láttunk és egyébként sem így képzeltem el az első léghajós utamat. több töprengősnek tűnt. Emellett pedig úgy vélem, hogy föl kell tennünk még néhány kérdést Mr. Stokesnak. Mr. Stokes még mindig a rendőrkordon közelében áldogált, amikor Newbury és Veronika visszatértek mellé. Mindkettőjüket beborította a mocsok a roncsbant egy séta után, és Newbury már alig várta, hogy véget érjen a nap. Ő maga pedig elmerüljön egy forró fürdőbe. Stokes feléjük fordult, ahogy a közelébe értek. Nos, ezek szerint valóban igaz a szóbeszéd? <gül> az udvar időről időre csak ugyan hajlandó bepiszkítani a kezét. <gül> Stokes hangosan hahotázott a saját répfáján. Newbury meg sem rezdült. Fox. Stokes nyilvánvalóan meglepődött Newborit határozottságán. Uh – Aha, -huh, nincs itt. El kellett mennie valahova. Egy tűzoltó megsérült a roncsok között. – Nos, Mr. Stokes, akkor talán ön is hasznosá tehetni magát egy pillanatra. Van egy kérdésem, amelyre sürgősen választ szeretnék kapni. A másik férfi most már nyugtalanul bólintott. – Mi történt a hajó pilótájával? Jártam lent a vezérlő fülkében, és semmi nyoma a holtestnek. Voltaképpen, annak sincs nyoma, hogy egyáltalán volt pilóta a hajón. Stokes arcíne halott halványra váltott. A pilóta? Nos, a pilóta nincs a hajón. Nincs? Hogy lehet az, hogy nincs a hajón? Kiugrott még a becsapódás előtt? Nem egészen, Sir Morris. Ha esetleg... Néze, ember! Nem vagyok olyan kedvemben, hogy a maga nevetséges kitérő válaszait hallgassam. Tud felelni a kérdésemre, vagy sem. Veronika nyúkböri karjára tette a kezét, hogy megpróbálja lecsillapítani munkaadója egyre növekvődőhét. Stokes hallhatóan felsóhajtott. Nem fordulhat elő, hogy a pilóta kiugorjon a becsapódás előtt. És miért nem, Mr. Stokes? A kérdés Veronikától érkezett, aki a jelek szerint úgy döntött, hogy bekapcsolódik a beszélgetésbe, és rendezi a helyzetet még mielőtt elszabadulnának az indulatok. Mert a hajón nem volt pilóta. Egy gépezet irányított. Stokes elkeseredetten dörzsölte meg az arcát. A Lady Armitage pilótája egy felhúzható gépezet volt, amelyet maga Mr. Willers tervezett. Elképesztőek ezek a szerkezetek. Számos alapvető, de akár még magasabb rendű funkcióra is képesek. Ám arra nincsenek beprogramozva, hogy vészhelyzet esetén elhagyják a helyüket. Egyszerűen képtelenek erre. Newberry hitetlenkedőnek tűnt. Egy gépezet vezette a hajót? És mégis miért nem jutott eszébe mindezt hamarabb közölni velünk? Ez lehet a katasztrófa valószínű oka, Mr. Stokes. A gépezet nyilvánvalóan meghibásodott. Stokes védekezőleg rázta a fejét. Ó, nem, Sir Morris. ez egyszerűen nem lehetséges. A gépezetek idesztúva hat hónapja vezetik a léghajókat, és ez alatt az idő alatt drámaian javultak a biztonsági mutatók. Akár 80 százalékkal is. A programot teljes mértékben jóvá hagyták. Az irodában minden szükséges dokumentáció a rendelkezésére áll. Biztosíthatom, uram, hogy egyszerűen nem történhet meg, hogy az egység meghibásodjon. Ez fizikailag nem lehetséges. Akkor hol van most ez az egység, Mr. Stokes? Mosolygott Veronika engesztelően. Stokes megköszörült a torkát. Nyilvánvalóan kényelmetlenséget okozott neki a beszélgetés iránya. Attól tartó fogalmam sincs. A jelentésemben az fog állni, hogy a szerkezet megsemmisült a robbanásban. Nézzék, lengetett meg egy teherjegyzéket az óruk előtt. Muszáj elmennem. Még a mai nap folyamán teljes utajsérzéket kell készítenem a rendőrségnek. Természetesen elnézését kérjük, amiért feltartottuk. Veronika elfogadta a karját, és elindult munkaadója oldalán. Azután, mintha épp akkor jutott volna eszébe, valami megállt, és visszanézett. Ó, oh, és Mr. Stokes, még egy dolog mielőtt elmenne. Igen, meg tudná mondani, miért voltak az utasok a bokájuknál fogva az ülésekhez kötve? Stokes úgy nézett ki, mintha rögvest fúldokolni kezdene. Ez egyszerű biztonsági óvintézkedés, Miss Hobbes. Vészhelyzet esetén megkérjük az utasokat, hogy helyezzék a ballábokat az ülés elején található biztonsági pántba. Ez megakadályozza, hogy az emberek elessenek a hajón, amennyiben a pilóta veszélyes légörvénybe kerülne. Veronika bólintott. Köszönöm, Mr. Stokes, rengeteget segített. Veronika és Newberry figyelemmel kísérték, ahogy a kisember elsietett. Láthatóan szeretett volna minél nagyobb távolságot tudni saját maga és a pályát tévesztett tudósok haragja között. Most már egyre sötétedett, a nap alacsonyan állt a város felett. A park szélén áldogáló tömeg megvitkult, az emberek elkezdtek szétszéledni. Természetesen ön is tisztában van azzal, hogy nem lehetséges, hogy egy részgépezett váza elhamvadjon a lángokban. Különösen, ha számításba vesszük, hogy az emberi tetemek nagy része még viszonylag épségben maradt. Newberry már inkább töprengőnek hangzott, mint dühösnek. Veronika bólintott. Magam is pont erre gondoltam. Kezdem azt gondolni, hogy ő fensége gyanúja helyesnek bizonyult. Valami nagyon nincs itt rendben, és lemerném fogadni, hogy egy dolog gyökere a Chapman és Willers League közlekedési társaság irodájában leledzik. Newberry felsőhajtott és pislogással próbálta ébren tartani magát. Most azonban azt hiszem ideje, hogy visszatérjek a szállásomra. Útközben kitehetem önt otthon, Miss Hawks. a kimerülten bólintott. – Azt megköszönném, Sir Morris. Newberry fölemelte a kordont Veronika számára, ahogy elhagyták a katasztrófa színhelyét, és elindultak a legközelebbi kocsi irányába. Az este nyugodt volt és hideg, ahogy az egyszerű házi kabátot viselő Newberry letelepedett a ropogó tűzeli a dolgozó szobájába. Az ölében nyitott könyv fevert. A 17. századi ezoterikus társaságok története Trevonitól. Egyike annak a számos régi bőrkötési kötetnek, amelyek a szobafalai mentén sorakoztak. A többi polcon még különösebb tárgyak hevertek. Kímiai vegyületekkel teli fiulák, konzervált biológiai mintákat tartalmazó üvegek, egy 24 karátos aranyból készült pentagram, egy koponya, és még sok egyéb holmi. Az egyik falon akták sorakoztak széprendben. Bennük töménytelen ív eset tanulmány, régi tudományos dolgozatok, újságkivágások és mindenféle egyéb segédanyag, amelyeket Newberry kutatással töltött hosszú órák alatt gyűjtött össze. A dolgozószoba volt az ő privát menedékhelye, megtöltötte a szobát élete minden kellékével. Ez volt az egyetlen hely, ahol kipihenhette magát, ahol szabadon önmaga lehetett és ahol a nyomozások jó része zajlott. Idővel ebben a szobában születtek a nagy felfedezések. Newberry hátradőlt a szégébe is belelapozott a könyvbe. Mrs. Bradshaw visszavonult éjszakára, miután engedett neki egy fürdőt, és bemhes fejmosásban részesítette munka a ruhája állapota miatt. Newberry elmosolyodott. Mrs. Bradshaw nem léphetett be a dolgozó szobájába, de ha vala is meglátta volna az ott található holmikat, és azt a rendetlenséget, amelyet Sir Morris kultivált, Newberry lemerte volna fogadni, hogy azonnal beadja a felmondását. Eme veszély mellett az akták jó része olyan bizalmas információkat tartalmazott, amelyeket el kellett zárni a kíváncsi tekintetektől. Newberrynek nem volt oka a kételkedni Mrs. Bradshaw lojalitásában, de gyanította, hogy az aktáknak akár egy tizede elegendő lenne ahhoz, hogy lejárassa a monarchiát és attól is tartott, hogy a kísértés még a legkülségesebb alkalmazottat is próbára teheti. Éppen ezért állandóan zárva tartott az ajtót, még akkor is, amikor maga is a szobába tartózkodott. Egyszer-kétszer meghívta Bainbridge-t, mivel benne feltétel nélkül megbízott, és a múlt nyári események után, amikor együtt üldöztek egy őrültet, aki egy ősi egyiptomi kort akart rászabadítani Londonra, azt is tudta, hogy Bainbridge-nek van némi vonzódása az ezotériához. Ma este azonban örült, hogy egyedül lehet. Egy ideig a lángok táncát figyelte. Gondolatai akaratlanul is visszatértek a hajórocsban talált holtestek szétroncsolt, elkínzott arcához, amelyeket délután látott. Veronikát megviselte a dolog, de igazság szerint magát nyúlbörőt is. Élete során persze ő már számtalan holtestet látott. De ebben az esetben a nagyságrenden volt a hangsúly. Korábban még sohasem volt tanulja ilyen iszonytató látványnak. A feje fölött lévő polcról levett egy kis barna üveget. A palack címkéje már leved lett, de Newberry nagyon jól tudta, mit tartalmaz. Lecsavarta a kupakot és beleöntött egy adag folyadékot abba a fél pohár borba, amely a karosszék melletti asztalon állt. A Ludánum majd segít elaludni mondta magának, ahogy a szájához emelte a poharat, és hosszan benne Reggel majd az irodába találkozik Veronikával, és együtt elmennek Battersea-be, a Chapman és Willers féle gyárba. Remélte, hogy ott majd többet fog megtudni ezekről a rejtélyes gépezetekről és az alkotójukról. Mr. Pierre Willers, egy számüzetésben élő francia, aki ellen, ahogy Newbury olvasta, több mint egy évtizede vádat emeltek, mivel emberi söpredéken kísérletezett párizsi laboratóriumában. Azonban ez majd csak reggel lesz. Ami a ma estét illeti, Newbury reményei szerint hamarosan átadhatja magát a feledésnek. Felhajtotta az italmaradékát, maradékát elhelyezkedett a kényelmes Chesterfieldben, és várta, hogy a Laudanum tegye a dolgát. Előző napi sűrű köd után szokatlanul világosnak tűnt a reggel Veronika számára, ahogy a British Museum főbejáratához vezető lépcsőkön sétált fölfelé. A feje fölött a fákon csicseregtek a madarak, a nap pedig átsütött a felhőkön, és fénylő oszlopokat szólt szerteszét a városban. Az előző nap borzalmai után Veronika hazatért a szállására, ahol megfürdött, evett és azonnal lefeküdt aludni. Most, hogy némiképp felfristültnek érezte magát, remélte, hogy az előtte álló nap kevésbé lesz vészterhes, és kisebb eséllyel okoz majd rémálmokat. A tragédia helyszínén látott képek még mindig élénken éltek az elméjébe, és Veronika éppen ezeket próbálta meg kiszorítani a gondolataiból, ahogy lélekben felkészült arra, mit hozhat az új nap. Watkins a portás kéznél volt, hogy civiles mosoly kíséretébe beengedje Veronikát a múzeumban ezen a korai órán. Még nem volt nyolc óra, de Veronika gyanította, hogy Newbery-t már az asztalánál fogja találni, amint a reggeli újságot olvassa, mint ahogy ez szokása volt. Annál inkább meglepődött hát, amikor végre beért a földszinti irodába. Newbörri nem volt sehol, az asztala érintetlen, a kabátja és kalapja feltűnően hiányzott az ajtó mellett álló fogasról. Ehelyett misz kultár a saját asztalánál. Arcát a kezeibe temette, és csak úgy a szeméből a kétségbeesés és félelem könnyei. Ó, oh, Miss Hobbs, sajnálom, hogy ilyen állapotba kell látnia. Miss Coulthard felpillantotta, hogy Veronika belépett az ajtón. Veronika gyorsan levetette a kalapját és a kabátját, majd egy széket húzott Miss Coulthard mellé, és megfogta a titkárnő kezét. Ezek szerint még mindig nincs hír? Miss Coulthard zokogva Paulington. Semmit sem hallottunk, ahogy a munkaadó sem. A legrosszabbról tartunk, Miss Hobbs. Nem tudok másra gondolni, ami miatt ilyen sokáig távol maradt volna, ha csak a békétlen lelkek meg nem támadták. No de, Miss Kultár, semmit sem tudunk biztosan. Szerintem igen valószínűtlen, hogy a bátya összeakadt volna ezekkel a békétlenmi csodákkal. Az egész városban hallom, hogy róluk beszélnek, de bevallom, jó magam még egyet se láttam, és... Igazság szerint már abban is kezdek kételkedni, hogy léteznek-e egyáltalán. – Ön már látott egyet is a saját szemével, Miss Coulthard? Nem, nem, Miss Hobbs, nem mondhatnám. – Akkor hát egyikünk sem tudja bizonyítani, hogy léteznek. Így mennyi a valószínűsége annak, hogy Jack összetalálkozhatott egy ilyen rémséggel munkába menet? – Nos, Miss Coulthard cipogva megtörölte az órát. Gondolom, nem túl valószínű. Csak hát... A höl tehetetlenségében ökölbeszorította a kezét. Mi más történhetett akkor vele? Veronika megdőzsölte a tartóját. Nos, ma felkeressük a rendőrséget, és megkérjük őket, hogy derítsék ki. Biztos vagyok benne, hogy valami egészen ártatlan dolog lesz az ügy mögött. Miss Kultád elmosolyodott. Köszönöm, Miss House. Épp Sir Morrisra vártam, hogy elkísérjen, ahogy tegnap ígérte, de még nem érkezett meg. Attól tartok, hogy más tervezett mára, vagy úgy döntött, hogy más hová megy délelőtt. Valami elintézni valója akadhatott, vagy hasonló. Veronika némi aggodalommal pillantott az órára. Nem, nem, határozottan úgy beszéltük meg, hogy itt találkozunk ma reggel. Biztos vagyok benne, hogy Sir csupán feltartották valahol. Amikor megérkezik, feltkezünk egy kanna teát és Sőr minden bizonyal ír majd egy levelet a szkotland járdon dolgozó kölligáinak. Veronika észrevette, hogy Miss Kultárd az imént a zsebébe nyújt, és most egy apró szépia fotográfiát szorított a melkasához. Miss Kultárd, megkérdezhetem, hogy kit a kezében lévő fotográfia? A titkárnő úgy merett a képre, mintha most látná először. Oda nyújtotta Veronikának. A bátyámat? Az előtt készült, hogy elment a háborúba. Veronika kezébe vette a viharvert régi képet, és alaposan megszemlélte. Egy katonai egyenruhába öltözött férfi pózolt a fényképezőgép előtt. Egyik karjára támasztotta a fegyverét, míg a másikat egy nagy kőpárkányon nyugtatta. A háttérben hatalmas vászon lógott, mely festett fákat és más azonosíthatatlan növényzetet ábrázolt. Nagyon jóképű a bátyja, Miss kultárt. Veronika megfordította a képet. A hátuljára remegő kézírással a következőt jegyezték fel. Jack kultárt 1895 Melyre felé harcolt? Afrikában. Néhány évvel ezelőtt került haza, miután golyót kapott a lábába. Elég szépen felgyógyult, aztán letette a jogi vizsgáit, és jelentkezett egy állásra a Fitchett and Browse irodánál. Nagyon jól bántak vele a cégnél. Jack nevet szerzett magának a társaság ifjabb munkatársai között. Örömmel hallom, Miss Kultár. Nos, azt hiszem, ez a fotográfia hasznosnak bizonyulhat a rendőrségnek, ha egy kis időre meg tudna válni tőle. Megmutathatják Jack képét a járőröknek, így könnyebben megtalálják majd, ha pontosan tudják, hogy kit is kerestenek. Miss Kultár bólintott. Magam is így gondoltam. Átadta Veronikának a fotográfiát, és figyelemmel kísérte, ahogy a másik nő becsúsztatja a képet a tárcájába. Nem tudom, mihez kezdenék nélküle. Ha Jack nem kerül elő, abba tönkre megyünk. Biztos vagyok benne, hogy erre nem fog sor kerülni. Most pedig Veronika elhallgatott, ahogy lépteket hallott az ajtó túloldaláról. Ah, mintha szörmarisz közeledne. Jöjjön, tegyük fel a tejáskannát. Veronika épp akkor állt fel, amikor kinyílt az ajtó, és Newbury lépett az irodába. Nyúzottnak tűnt, mintha nem aludt volna. A szeme alatt sötét karikák gyülekeztek, arca pedig szokatlanul sápadt volt. Megemelte kemény kalapját, és elmosődott. – Jó reggelt, hölgyeim! Veronika azonnyomban aggodalmaskodni kezdett. – Sőr Morisz, csak nem gyengélkedik! Newbury elutasítóan rászta meg a fejét. Attól tartok saját magamnak köszönhetem a bajdrága Miss Hobbs, és semmi olyasmiről nincs szó, amit egy jó erős Ölgréne tudna orvosolni. Felakasztotta a kabátját a fogasra. Miss Kultád, van valami hír az eltűnt fivéréről? A titkárnő könnyekkel küzdködve rázta meg a fejét. Newberry a homlokát ráncolta. Nos, írja le a címét egy papírra, valamint azt is, hogy pontosan mikor látta utoljára a bátyját. Hol dolgozik, és van-e valami különös ismertető jele, amely alapján a rendőrség könnyebben azonosíthatná. Amennyiben a következő fél órában elkészülne ezzel, elküldenék egy levelet a barátomnak a szkotlandi Köszönöm, Sőr Moris. Igazán lekötelez? Egy szót se többet, Miss Ez a legkevesebb, amit tehetek. Newberry megdörzsölte az állát. Nos, Miss Hobbs, vonuljunk vissza az asztalomhoz és tervezzük meg, mi lesz a következő lépés. Azonnal ott laszegször Maris, amint elrendeztem a teját. Ahogy Newberry eltűnt a belső irodába vezető ajtó mögött, Veronika eltűnődött, mit is jelenthet ez a hirtelen változás munkaadója viselkedésében. Tehát azt akarja mondani, hogy ön szerint nem a gépezet okozta a katasztrófát? Newberry bólintott. Most arra visszatért a színe, és úgy tűnt ismét a megszokott energia pezsek benne. Veronikának be kellett ismernie, hogy megkönnyebbült, amikor Newberry aznap reggel besétált az ajtó. Legszívesebben azonnal leintett volna egy bérkocsit, hogy elszállítsa munkadóját a legközelebbi orvoshoz. Most egy csészali lekerősítő teja és Miss Kultán ügyében írt levél megszerkesztése után Newbury vidáman ecsetelt a jelenlegi ügyet érintő legfrissebb gondolatait. Annyit mondok, hogy nem szeretnék itt érkezni, addig, amíg nem láttam a bizonyítékot saját szememmel. Volt már szerencsém szemügyre venni egy-két ilyen gépezetet működés közben, és tény, hogy lenyűgöző alkotások. A technológia manapság igen gyorsan fejlődik. Ha kétségei vannak, csak nézzem fel az égre. Intett két kézzel. Chapman és Wheeler cége az egyik legkiválóbb légi közlekedési társaság Londonban. Ha a város felett szálló hajóknak akárcsak a negyedét is ilyen gépezetek vezetik, az véleményem szerint fantasztikus dolog. Nem kétlem, hogy igaza van, Sir Moritz, de nem szabad hagynunk, hogy a technikai vívmányok iránti lelkesedésünk elhomályosítsa az ítélő képességünket ebben az ügyben. Newberry pillantást vetett Veronikára. Látom, hogy vág az eszem is, Holmes. Persze teljes mértékben igaza van. Ugyanakkor azonban abban bízom, hogy ön sem kárhoztatja a technikát addig, amíg be nem fejeztük a nyomozást. Megegyeztünk. Még akkor is, ha Mr. Stokes egy undok fráter, akinek csak annyit sikerült elérnie, hogy elhomályosítsa a véleményemet a cégéről. Való igaz. Ha szerencsénk van, ma nem vele kell tárgyalnunk. Veronika elgondolkodva kortyolta a teljáját. És mi újság a vágycsipeli gyilkosságokkal? Sikerül tovább gondolni a világító rendőr esetét? Newbery lassan megcsúválta a fejét. Le kellett mondanom arról az esetről legalábbis egyelőre. Ha sikerül elég gyorsan a végére járnunk ennek a léghajó mizériának, akkor meglátom, mit tehetek abban az ügyben. Máskülönben meg kell próbálnom helyes irányba terelni charles és remélem maga is a végére tud járni a dolgoknak. Számos jó ember áll rendelkezésére, és ha kiderül, hogy az ügy természet feletti eredetük, nos, akkor nem ez lesz az első hasonló eset, amelyből Charles győztesen kerül ki. Veronika felvonta a szemöldökét. Ezt a történetet majd egy másik alkalommal mesélem el. Newberry felállt, felvette a kesztyűjét. Veronika visszatette a csészéjét a ajra. Még egy utolsó kérdés mielőtt elindulnánk. Szabad tudnom, miért tartja olyan fontosnak ezt a katasztrófát az udvar? Newbury elhallgatott egy pillanatra, mintha azt mérlegelné mennyit mondhat el ennek a nőnek, akire, bár csak néhány hete az alkalmazásában, már is rámerte volna bízni az életét. Veronika helytelenítésként értelmezte Newbery hosszas hallgatását. Elvörösödött. Ó, kérem, bocsásson meg, tolakodó voltam? Ahogy felállt, kis híján felborította a csészét és a csésze aljat, mikor ügyetlenül nekiütközött az asztal sarkának. Newbery intett, hogy foglaljon csak helyet újra. Nem, nem, egyáltalán nem, Miss Hobbs. Az igazság rendkívül egyszerű. Nem tudom. Bevallom, hogy magam is rendkívül zavarónak tartom ezt a kérdést. Semmilyen nyilvánvaló kapcsolatot nem látok a monarchia ügyei és a lédi ármitérgyel történt katasztrófa között. Emellett pedig a Vácsipoli eset sokkal inkább megfelel a szakterületemnek. Newberi felsúhajtott. Ettől függetlenül azonban az embernek eleget kell tennie a kötelességeinek, és be kell vallanom, hogy meglehetősen felcsikáz ez az egész ügy a gépezetekkel. Ezzel kinyitotta az ajtót és előreengedte Veronikát. Miss Kultárd az asztalnál ült, tollának hegye hangosan sercegett, ahogy a titkárnő éppen Newbury egyik legutóbbi tudományos cikkét igyekezett átírni a múzeum archívuma számára. Newbury a fejét csóvált, ahogy felvette a kabátját. Miss Kultárd, sikerült elküldeni a levelemet a Scotland Yardra, ahogy utasítottam? Igen, Sir Moritz, kérjese szerint bérkocsival küldtem. Remek! Akkor megkérdezhetem, hogy mit csinál itt még mindig az olvashatatlan eszémmel, amikor otthon kellene lennie és várnia a híreket a bátyáról? Newbery melegen elmosődött. Nos, uram, ennek a dokumentumnak már tegnap el kellett volna készülnie, hogy iktathassák. Aggódtam, hogy lemaradok a munkámmal. Vadarság! Viszló obsz, és jó magam, már nem jövünk vissza ma. Így azt merem gondolni, hogy ön sem fog hiányozni. Menjen el itt. Nem fogok addig kocsiba szállni, amíg meg nem győzöttem arról, hogy ön is távozott. Köszönöm, uram, nem fogom elfelejteni a kedvességét. Miskultár óvatosan visszaragtató lát a fiókba, és a papírjaival szösmötöl. Egy pillanattal később, amikor Miskultár összeszedte a holmiját, mindhárman távoztak, és bezárták maguk mögött az ajtót.